A távolban, nem sokkal később, feltűnt a sziget király kiterjedt birodalma, a kies kresszan. A sziget végig a part közelében húzódott, sok-sok mérföld hosszan. Hófehér kopár szikláj égkövekként magasodtak az égszínkék víztükör fölé. A messzeségből azt hiette bárki, jégkúpok tükröződnek a vizen, s csak közel érve láthatták a kristályok tündöklését, amint megcsillantak a perzselő napfényében. A szelce behajózott a csend csatornába. Ebben a szigetet és a partot elválasztó kesken és roppant veszedelmes szorosba. Alattomos a szirtek százai között navigáltak, de a felhők felett már előbukkant az óriás Taiusz. Egy gigászi isten. Hát találta közelgő Trierának.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 egy lefelé fordított hegyű, irdatlan tört tartott. Éjjelente, amikor elhalkul a vidék, az istenség szeme felizzott, dühös, rőt fényt vetve a sötétségbe. Hány, de hány hajós életét mentették már meg a fények, amit Taius izzó pillantásának neveztek, és amely gyakorta segítette át a viharzó tengeren bajba jutottakat. Tájusz! suttogták a fedélzeten a bokkarácok, és szaporán vetették magukra a kereszteket. Nem, mintha Tájusznak bármi köze is lett volna a magányos istenhez, aki hagyta, hogy a fiát megfeszítsék. Sőt, a partvidék lakói azt sem sejtették, kiemelte a hatalmas isten szobrot. Tájusz ott állt már századok óta. Egyik lábát a parton nyugtatta Corella polis múlóján. Másikkal... A kresszon szikláit taposta. Lábai között, ahova árnyéka vetült, a kiterebéjesedő Peszkara őbőlben gályák tucatjai rajzottak. Ezen az árnyaktól hemzsegő vizen úszott be Corellapolis nyűsgő kikötőjébe a szelce is. Éppen idejében az ismeretlen istenség acéllábánál már megkezdődött arab